Kan du lige lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte legoæsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Vi er i gang med at finde ud af, hvorvidt forskellige principper og uskrevne regler holder eller ikke holder. Jeg føler, at vi nogle gange glemmer at sige, om de holder eller ikke holder. Så kommer vi bare ud til at ryge ud af en tangent. Ja. Men det kan være, at vi skal prøve at gøre os lidt bedre til at, øh, at få sagt, om de holder eller ikke holder i, i det her afsnit. Det er jo et dobbelt afsnit. Det andet er, øh, håber vi, du lige har hørt, eller så skal du i hvert fald lige gå tilbage og høre det først. Mm. Ja. Når det er sagt, så øh, skal vi bare fortsætte, hvor vi slap. Yes, lad os gøre det. Og, øh, jeg har jo den her liste. Nogen har Lasse til bordet, nogle har jeg bragt til bordet, og nogle har vores lytter og følgere bræk til bordet. Den her, den lyder sådan her, den kunne jeg næsten ikke være mere ind i. Man sætter sig ikke ved siden af en person, hvis der er andre tomme sæder eller stole ved siden af. Ej, yes. Altså, det er... Ja. Det er, ja, det er der, bliver der skal ikke klappes. Der skal jeg knipse klappes. Ja, altså, der er ikke noget mere pres. Ja, ej, ja. Men også fordi, hvorfor... Jeg gør det ikke selv. Nej, men også fordi, hvorfor... Ja. Der er, lad os nu bare sige, en helt tom bus, og så sætter du dig alligevel ved siden af mig. Men jeg er faktisk godt til gengæld lige stille et spørgsmål, som jeg ikke rigtig selv kan finde ud af, om jeg har svar på. Findes den type mennesker, der gør det? Altså har I været ude for har, at sidde nogen har, ude? Jeg har prøvet en fixbus, I har. en fixbus, jeg, har. En fixbus, jeg, har. jeg har. har jeg prøvet hvor der var to tomme sæder, men så personen vælger sig at sætte sig siden af mig. Men det, det er jo også en det. pladsreservation. Nej, nej, nej, nej, fordi der plejer der, og, øh, og altså, i de flicspusser, jeg har kør, kørt med, der har der været skilte, hvor der stod reserveret, så vi ikke kom ud den den nærkeste situation, okay. hvor man sådan lidt, hey, jeg skal har... Skal man ikke altid reservere der? Det er, nej, nej, at bare, at det er jo måske ikke nej, noget, der har det Men rigtigt. der var et menneske, hvor jeg også bare sådan kigger op og er sådan lidt, hvorfor? Altså, Hvad var det for en slags type? Altså, var det en, på det din, var din egen... Det altså... var en midlænderne mand. Okay. Ja. Altså, jeg har okay. siddet... Okay, ja. Jamen, så kan jeg ikke komme med noget som helst. Noget nej. med, at nogen måske synes, du er så sød. Nej, nej, nej. nej. Han mangler en søn. Eller det kan selvfølgelig godt. Han mangler en søn, nå. Den fortabte søn. Ja. Jeg har en gang på vej hjem fra byen for noget tid siden. Det var en senest oplevelse, der var helt utroligt nok tomt i den metro, der går til, til Lerkorspranken. Og der på nogle af stoppene, der var helt tomt, kommer der en ind. og Jeg sidder der, og jeg vil bare rigtig gerne hjem, ikke? sætter personen så lige ved siden af mig, hvor det sådan, der var helt tomt. Der var, der var jeg var blevet bange. Ghost tomt. Ja. Ja, <laughs> Nej, jeg var blevet rigtig udtrymt. Ja, det var jeg. jeg var, Jeg var sådan... Du er <laughs> rigtig, rigtig meget, meget <laughs> ja. jeg har dig. Jeg havde rigtig meget, og specielt en Julian, der er rigtig træt efter en og fuld. Ja, og fuldt. Der var det sådan, jeg kiggede bare på ham. Jeg føler mere, det var ham, der blev skræmt. Ja. Ja. Men han blev siddende. Der kan jeg huske, at jeg var sådan Åh, oh, hvor præst. Men flytter du der ikke så? Sådan i protest for at vise den, bro, du er pres. Nej, det gør jeg ikke, men jeg burde, der er mange ting, jeg burde jo også have sagt til et barn, der slås om overskiden, at han ikke skulle gøre Der er mange ting, du find, der er jeg har set i barnspejlet, jeg burde ja, ja. Det Nej, det gør jeg ikke, men det er irriterende. Jeg synes, det er irriterende. Det er grænseoverskridende. Jamen, der skal man også sådan lidt, altså sådan, vis nu lille respekt. Altså, det ja. kan være, at personen, du sætter sig på siden af, har, har specifikt valgt en plads altså og sådan håber at sidde selv. De findes De findes det findes da jo ikke mennesker, der ikke håber. Når man går ind i ja, det, op, så, tror, jeg, håber så, så findes det. ikke nogen, der mm. ikke håber, at man kommer til at have det her sæde for sig selv mm. hele turen. Nej, men jeg har ikke sige, nu, nu prøvede jeg her den anden dag, hvor jeg også skulle med en fixbus, hvor at der var proppet, eller ikke proppet, men alle havde taget øh, et sæde for sig selv. Altså alle mm. sad på en plads, hvor de sad på deres egen plads, og så var der et tom sæde ved siden ja. af dem. Så skulle så jeg du være dommedag. Og så skulle jeg være... <laughs> nogens tur. Hvor jeg bare står slet, hvad gør jeg her? Mm. Hvad gør jeg? Og der kom så en midlænderne mand op og igen så lidt mate. Jeg er ked af det, men sidste gang der var det din mate, eller made. Der var det din ja, mænd, det mad, der ligesom... der. Ja ja, så sådan lidt ved du hvad, jeg sætter mig ned ved siden af dig. Og han Brat ben. Så var der en jeg dag skulle i lige til at sige undskyld, men der vælger du jo også dum, Så kan det godt være at du prøver at statuere en form for eksempel, men men du er jo selv udenom når du sætter dig ved siden af en af de største mennesker i bussen, at så kommer der til at være lidt plads du går hvis der var et, måske ikke bare, men du ved et, et mindre et menneske, et lille ja, altså, så, så, så, så, så at det giver det jo mening at så, ja, ja. så, så sidder det heller ikke og fylder ja. lige så meget. Ja, der blev i hvert fald ben, og det gjorde der for ja. vores begge sider. Ja, blev... ja, det var fordi, der ja. skulle ja. være plads altså til store nosser der ind og ned. Det er derfor. Det er den eneste logiske... Jeg vil sige, den holder ikke, at man skal sætte sig ved oh, sådan... den holder, det er holde. ja. den, der den, holder. den holder, det kunne gå to veje. <laughs> ikke, nej. Det kunne lige så godt være en tredje jeg den skulle Den holder 100 procent, den her regel. Ja, det gør den. Uskrivene regler om, at man ikke sætter sig ved siden af nogen. Og jeg synes faktisk, at det er ekstra vigtigt, at man øh, skriver sig den her regel bag øret om aftenen i, i offentlig transport. Fordi folk kan blive rigtig staget bange. Der er ja. jo mange, særligt kvinder, der vil blive rigtig bange, hvis der kom en mand hen og sætter sig. Og der var bare helt tom. Ja, ja. Jeg er ja. <laughs> Det var også bare... Nej, det, de ville, var jo, det? Ja. ville være rigtig ubehageligt. Jeg vil være så bange, mit hjerte ville hoppe ud af brystet på mig Ja, altså. Men jeg, der havde jeg bare rejst mig op, og det som jeg lavede, som jeg skulle af. Så var ja, ja. jeg slet Nå, hvad hedder det? Øhm, så har jeg en ret med her, som mm. jeg synes er... Den skal allerede kl klappes af nu. Ja. Den er altså rigtig god. Rigtig okay, okay. Ja, jeg glæder mig. Og det er faktisk også efter noget, du har fortalt, for mm -hmm. den der horrible børnefødseldag, ja, ja. du har været så <laughs> Som virkelig var en rigtig god fest. Ja, var, ja, ja. men men Men hvad hedder det? Du... Du, du, du kom og fortalte mig, at du havde mødt en af mine veninders veninder mm. til den her fest. Du kan, okay, prøv lige først at fortælle, hvad det er, fordi så fortæller jeg mig. Jeg mere. var til den her børnefødselsdag, det var den samme børnefødselsdag, hvor jeg i tidligere afsnit overfald. øh, jeg blev overfaldet af et barn. På sex. Ja, <laughs> så står jeg i den her børnefød, til og på første og så er der nogen, der prikker mig på skulderen, og Jeg synes generelt, sådan, det er sådan lidt at blive prikket på skulderen. Man ved aldrig, hvem man lige pludselig skal tage stilling til. En type man har mødt hele sit liv, og så vender man om. Og så ser den her nydelige kvinde stå foran mig med sine to børn og så sådan. Tak til sidst. <laughs> og jeg kører igennem hele mit persongalleri fra siden jeg blev født, hvem er den her jeg kan simpelthen blive placere ind så mens hun begynder på den her tale om ej det var så sjovt sidst og bla bla bla jeg venter bare på den der, kom et navn kom, øh, kom et ja. sted, Kom altså kast mig ind i den ja, og lige pludselig siger hun så jamen det var jo til øh, Sars fødselsdag og så fandt han, yes, godt, så kunne jeg begynde at tale mere om, ja, ej, det var så hyggeligt, men jeg manglede jo stadigvæk et navn. Jeg havde ikke navnet. Nej. Så kunne hun så forklare, hvem hun var og sådan noget. Men jeg havde i det mindste fået placeret, hvem hun hvor var. Hvor lang er den her fødselsdag? men det er jo det, jeg skulle til at sige, fordi hele princippet ja. er bygget op omkring tiden i det her, ja. tidsforholdene. Så som Lasse sagde, den fest, I fandt ud af, I havde været til sammen, yes. hvor længe siden var den? Jamen, det fandt jeg også... <laughs> Det jo så ud af. Det er to år siden. Så der er der ikke noget at sige til, Og nu kommer jeg med, min, Men... med mit princip, min regel her. Det er, man går ikke hen til nogen og siger tak for sidst, hvis der fucking er gået to år. Man ja. gør det heller ikke, hvis der er gået et år. Ja. Heller ikke et halvt. Heller ikke, jeg ved ikke hvor mange måneder. Altså jeg synes faktisk på en eller anden måde, at man er nødt til at, at sætte sig ned nu, og så laver vi en aftale om, mm. at der er der gået mere end tre-fire uger, mm. Måske kan vi komme op på en god måneds tid, ja. så rammer du ikke rundt og siger tak for sidst. Ja, tak for tak. sidst. Ej, for så kan jeg du jo skal... sige det til alle mennesker ja, hele tiden. Ja, ja. Altså, sådan, hvornår stopper det det så? Nå, og det er bare rigtig ubehageligt det for at noget så. Altså hvis man sådan, er mennesker der møder mange mennesker, mm. ser, har, har måske svært ved at huske ansigter. Og han bare bare lille smule arrogant, hvad ved jeg. Ja. Men, men du ved det der med sådan at og, og, og, og så lige pludselig så skal man stå der og få en lille smule angst. Det gør jeg i hvert fald. Mm. Når folk kommer op i mit ansigt og siger tak for sidst, og jeg i forvejen har det sådan lidt, har jeg nogensinde mødt der før. Ikke? Altså, ja, ja. nu skal jeg også huske, hvor og vil, hvilket event, fordi det bliver åbenbart, ja. har vi, hvad har vi haft deep til det her event? Ja. Har vi danset? Har vi snadet? Har vi hygget? Eller jeg ved, altså sådan, who mm. are you? Ja. Og hvorfor mm. står du, så tak for sidst? Jeg følte i hvert fald, at det var, at jeg skulle køre igennem. Jeg, jeg var sådan... Altså, jeg håber ikke, at jeg siger forkert navn, hvert fald. Nej. <laughs> nej, nej, det, det, det, nej. <laughs> det, det kunne jeg ikke lige redde mig ud i, i forhånden, fordi jeg lignede et stort spørgsmålstegn. Ja. Altså og du havde rundt på skindvenner ja ja og jeg var, ja. og jeg havde formentlig smitten mukia og min cigaret i forbalteså over og jeg var du overfaldet du har lige til en bus gå foran på ja nej ja, ærligt det synes jeg ja og så må I jo sige om I synes den holder eller ikke jeg synes den holder ja men man siger ikke tak for sidst hvis der er gået meget mere end i munden. og yes. jeg synes også den holder også fordi ja. at det er ubehageligt at sådan en person der så ikke kan huske ja, den ja. det er ikke rart men også bare altså... fordi kommer du ikke ud nej, det gør måske hvis du har fået børn det er også fair men men Altså, ja, ja, ja, men ja, den holdt jeg. Man har dig lige også en god, god, god, god kommande. Altså hvis man kan huske sådan to år tilbage, hvem man var til tre 30-års hvis sammen med, hvis det ja, ja. engang. Altså er venner. Ja, men, okay. men jeg har også lidt på fornemmelsen, at jeg også er senere klemme. Altså så klemme. Ja. Nå du er, ja. jeg ja. er ja. Du giver øh, den tryghed. Ja. ja. Du giver den tryghed. Ja. Man husker dig. Du man husker gør du det? Hvordan gør du det? Godt. Der er en her. Og den lyder sådan her, når der åbner en kasse. Så er det altså ikke først til mølle køen gælder stadig. Nej, og der vil jeg gerne i sige, der er jeg personen der øh, går først i køen. Det ligner, at du sidder ved siden af din søster, som gør det samme. Og jeg er personen, der slet ikke. Og det er jo de virkelig de værste du står slet ikke i Jeg tænker Nej, Jeg skal bare op. Nej, jeg går bare ud. <laughs> Jeg har så mange nettokurder inde i de, der var gule korn i den bagetril. Vent ja. yes. jas. jeg tænker slet ikke over det. Det er jo virkelig det værste for det hele. Hvis jeg så er det sidste lød dissideret fravænt, men jeg tænker ikke over det. Hvis Ej, jeg er på det... vej hen, og jeg kan se den åbne, så kan I lige se mig trip nede for frostvarene, rigtig hurtigt og det for bare... en ældre dame, der er rigtig glad af sig til at der komme med. Der var en ældre med... Og ældre kø. Ja, ja, ja. Jeg Og overbærende blikke, og så ja, jeg kan jo leve med de overbærende blikke. Ja, jeg tænker igår det. det. Men, jam, den... Det ikke. men den, burde det... den burde holde. Den Holden. Ja, ikke? det burde den. Åh, oh, det vil altså. Ja. Det vil jeg for vi også kan ikke alle sammen være lige som os, for det vi har selv stået og været bedre over, så ja. kommet I det hele taget er, er køkultur, kultur noget af det der kan piss mig allermest af. Og så vil jeg faktisk sige, at hvis der er noget, hvis jeg kender en person, der kan pisse mere af end mig selv, så er det min kæreste. <laughs> Simon Øres, han er, altså jeg har set ham stå og nærmest spise sin egen tunge i køer her i Tyskland, fordi han er blevet så rasende på mennesker, der er sådan bare gået ind foran ham i kø. Men gider stadig heller ikke at sige noget. Og det er også ja. en form, sjov form for vrede, ikke? Ja. Det er sådan, så må du også gøre op. Ja. Altså vil du, vil du være vred over det her, så må mm. du sige til personen, du har spændt springen over. Mm. Be. Fordi jeg er sikker på, ja. hvis yes. den mand først blev sur over det, så vil der gå rygter om i Hamburg, og du skal ikke snyde foran Simon. Ja. Men altså, køkulturen eksisterer i bedste velgående, og jeg overholder også køkultur generelt, men nogle gange kan den glip i netto. Men jeg vil sige som udgangspunkt, den holder, den holder, den holder. Den holder det... ikke med, jeg er fuld. Nej, men altså, føler jeg mange mennesker, den ikke holder for. Heller ja. ikke engang min far føler, så... Så, du ved. Der springer jeg over ja. efter en ride. Toiletkør, par kører. til, hvad der ellers må være kører til. Ja. ja, det er rigtigt. Dør kører. Ja, dør køer. Okay, så den holder. Ja, Okay, så er der øh, denne her. Man spørger aldrig en kvinde om hendes alder. Hvad siger I til den, dreng? Altså, jeg spørger aldrig om alder. Ja, altså, ja, men jeg skulle også til at sige, at over... om du er mand eller kvinde, det er sgu lidt ja. unordnet for mig. jeg er jo personens alder, det. så spørger jeg. Ja. Altså, sådan. jeg tænker ikke... Jeg for et par år siden, der tænker meget over det. Der var jeg sådan, jeg synes, det var... Øh, jeg havde sådan et ubekvemt, Men mm. jeg skulle spørge. Men det var faktisk lige meget, om det var... En mand eller en dame. Ja. Øh, det, var, altså, det var bare sådan helt generelt det der med, sådan hvor gammel er du? Og så vil jeg sådan, hvad rager det egentlig dig? Og yeah. det ravede mig jo ikke noget som Det var egentlig bare ren nysgerrighed. Det altså, var rent nysgerrighed jo... Men altså det er jo fucking meget. Men jeg synes det er sjældent, at jeg sidder i en situation, hvor det er, at jeg har behov for at vide, hvor gammel det er. Det er sådan helt. Jeg vil hellere sådan, når jeg møder, har hey, jeg hedder Julian, hvor du voksede op og alle de der ting. Det er, det er ja. hvor gammel er du? Altså øhm, det, det, det, det de er de det, mange det, børne. Ja, ja. Det, det, det, det, det er jeg ligeglad med. Der var ja. man sådan Hej, hvad hedder du? Hæ hey, jeg hedder Svetlana. Nå okay, hvor gammel er du? Norma, 12. Ej, skal vi være venner? Der Tredve. Ej skal vi leje? Og så lagde man på campingpladsen et eller andet sted i ja. Bulgarien, hvor man var med mm. sin på kørefæ. Jeg synes, det er også lidt dem, der bliver... Altså, folk, der kan blive sure over, at man spørger, det også lidt... Jeg vil sige, at den ikke holder. Det kan, vil jeg sige. Jeg vil også sige, den ikke holder. Men jeg vil sige, at jeg også synes, den ikke holder, fordi den er lavet med så meget altså sådan tabu omkring alder. Mm. Og det, ja, ja. Det, det er sådan noget, jeg synes er vildt ubehageligt. Det er jo, det er jo, det er jo ikke noget... Vi ved det alle tre, øh, lige så vel som vi ved, at himlen er blå, nogle gange, det er mm. nu, hvis vi kigger ud. At, at, at, nogle gange kan den jo også være sort. Sådan. Så, ja. Som den er lige nu her i Tyskland. Ja den blå den blå den, er her, den blå okay den blå. Er også <laughs> <laughs> Vi ved i hvert fald alle sammen godt at tabu er at tabu er alder og alder er tabu Lad mig sige det sådan. altså det, jo ældre du bliver, jo, jo mere uh, skal du være en undskyldning for dig selv, jo mere mm. kan omverdenen bruge din alder imod dig, alt det her med, det er sådan, det. hvor bør du være, hvor meget ansvar bør du tage, øh, hvordan ser du ud, og du er alligevel også gammel, og du ved, den evige ungdom er i højeste kurs. Mm. Så, så, så, så fordi vores samfund er bygget op på den måde, så er det også noget med, at man ikke må spørge en kvinde om hendes alder, fordi uh, det kan sætte hende i en ubehagelig situation, og hun skal sige, at samfundet ser ind som mensligt affald. Ja. Ja. Ja. Og, og derfor så, så, så synes jeg, at hvis man stopper med at gå og sige sådan noget, så er der også en større øh, øh, chance for, at vi kan komme det her tabu lidt til livs. Ja. Ja. At, ja. at folk ikke skal være flove over ja. det. det, det det er det samme med, for eksempel, at man ikke må spørge en kvinde, hvad hun var. Altså, der vil jeg så mm. også sige, at det rager ikke. Men det rager nogen, virkelig ikke. Nogen nej, det, ja, og der vil jeg også sige, Altså det rager ingen. Nej, nej, ja. men er det er jo mere, men, man også, man også tabo, men, over, men ja. det er bare sådan samme dur. Altså, sådan, ja, man, det, ja. man må ikke spørge en kvinde, hvad hun bejer. Man må ikke spørge, hvor gammel hun er. Man må ikke, altså, fordi sådan, hun kan bare være ung og tynd. Ja, og basically lever vand og støv. Ja, Okay, så den holder i hvert fald ikke. Nej. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Lige nu i Rema 1000. Hakkede dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet. Op til 500 gram, kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.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 Så der den her, mand betaler altid på første date. Den holder ja, ikke. Nej, jeg men synes... jeg er jo så heller ikke Nej, men... nej, men det finder, så jeg føler <laughs> lidt Det er også bare en forældet ting. Altså, jeg synes sgu, det er sådan lidt... Men får stadig gennemsnit meget højere løn end kvinder. Ja, men Så på den synes... måde, så synes jeg egentlig, det er meget fint. <laughs> jeg ved det ikke. Altså, selv altså, jeg... i samme stilling, så er der jo mange mænd, der tjener mere. Altså og alle feminine sagde gode sager jobs og også meget dårligere betalt end de. Jeg maske føler bare problemer. den. Jeg føler bare yeah, yeah, at der, man, den der mænd, yes. mænd betaler på første. Jeg føler der ligger den der med at. Kvinden har, enten har kvinden ikke råd, eller også er, fordi hun er kvinde, så har hun, har hun ligesom et større privilegie til, at så er det mand, der gør det. Jeg føler bare, Skulle i dag der er mange, det eneste ja, ja, men jeg, jeg vil bare lige sige, at i dag der, jo, der er kvinder også, der er bars, som jeg kalder yeah, det. Jamen, jamen. Så du ved, hvad nu, hvis ikke han vil betale? Nå, og det er lige, lige, lige, lige præcis det, fordi lad os nu sige, at hende gik ud med, havde en chefstilling, og jeg stadigvæk tjente den løn, jeg gjorde Det er jo ikke ske. No, nej, nej, lader os jo bare <laughs> sige det til mig. Det kunne jo det, kunne, det sagtens... Det kunne, det så vil, det da, nej, så vil det da være fint, at, altså, at hun betaler. Så, så, altså, så det være så der er bare langt flere mænd i chefstillinger. Ja, ja. Men, langt. Man, ja, ja, men, langt. Men, men hvis jeg vidste, at jeg op personligt i det selskab her, som tjenemæst, så havde jeg ikke noget imod med at svinge kortet. Okay, men det ville så også være undtagelsen. Ikke? Jeg vil sige, altså, hvis, vil være, så, så hvis, hvis vi skal vi se det generelle lige... billede. Det men men, men altså, hvad tænker du i forhold til, at der Forstår er to indkindermænd, der betaler det? Ej, jeg forbeder ikke en skid. Jeg siger bare... Altså, Nummer et, så kan jeg faktisk ikke huske, at jeg nogensinde i mit liv har taget ud på en middags date på første date, fordi at jeg ikke kan lide situationen, hvor der skal betales. Fordi jeg synes, det er fucking akavet. Fordi jeg kan heller ikke lide, at man skal splitte den på første date. Mm. Det synes jeg også er en underlig sådan lidt nærlig, ubehagelig. Og, og den der sådan, øh, nå, hvad, mobilpay og sådan noget. Jeg kan ikke lide det. Så sådan, så, så, men hvis man har været ude, og du ved, altså spise på en, spise, hvad ved jeg, på en eller anden Kofoko-restaurant, hvor det, altså, jeg synes bare godt, man kan, altså. Og så, og så, hvis man går på second date, så synes jeg jo, at så kan man huske, som, som hvis man er pigen, mm. eller i hvert fald være, hvis man er den, der ikke betaler, at så er det ens tur til at betale. Og hvis man så ikke tager ud på en anden date, så er det jo lidt tur jo for den, der betaler. Ja, ellers så, så kan man gå med minus. Men, ja. men, så kan man tage ud fra, at hvem der inviterede, hvem ud. Fordi, ja, hvis det er en rigtig god regel. Det er ud, en rigtig lidt, god regel. Også fordi, jeg kan jo ikke forvente, at hvis nu jeg inviterer en ud at sådan noget. Nej, det er faktisk jo helt generelt rigtigt. Ja, det det ligesom, hvis du inviterer folk hjem til ja, mad, ja, så kan du heller ikke, når vi går og sige, I må bepære alle sammen <laughs> i 55 kroner. Ja. Ja. Undskyld, ja. Og I du bruger ikke med mad, så du kan jo... Jeg kan jo ikke til dig. Ja, så det... Altså, jeg synes faktisk, det er en rigtig god regel. At man siger, at den, der inviterer ud, Øh, betaler også. Hvis ja, det er lige meget, hvis det mander, sådan, der, det er, så vil jeg sige, så holder den ikke, men hvis det... Altså med, som du lige sagde, hvis det er med... Du med den, tror der er ikke igen, hvad du siger, hvad der den... ikke holder, holder Det der det er ikke og Den, der inviterer ud på daten, er den, der betaler. Ja, så det, det holder. holder, ja. sådan holder, ikke, holder det holder, Men hvis vi holder os til selve spørgsmålet, som var, manden betaler altid på første date, så vil jeg sige, så holder den ikke. Nej, jeg synes heller ikke, holder. Altså, jeg synes, at grundet alle mulige økonomisk, øh, ikke ligestillingsberegninger øh, i det her samfund, at mænd generelt bare har flere penge, mænd har flere topstillinger, mænd øh, får bare højere løn fordi at vi er ligestilling, så synes jeg også, at det er fair, at der betaler. Men på den anden side så synes jeg også at det er færre, som du siger Lasse at den der inviterer ud betaler. Og så synes jeg også at det er vigtigt at hvis man var den der blev inviteret ud og fik gratis øh, gille, så husker man det også så skriver man da sig bag øret til næste date at så er det også en til. Ja, det kan jo ikke bare nej, nej, Det er der nogen, der Det tror jeg, der er mange der lever efter så altså, mange mænd mange stakkels øh, mænd der også lever under det her med hvad man skal leve op til som mand mm. i det her samfund. Der jeg føler, at de skal blive ved. Ja, det, det synes jeg heller ikke. godt. For... det tror jeg, der er ja. rigtig mange mennesker. Ja, ja, jeg, jeg kan huske, ja. dengang jeg arbejdede i Føtex, og også gik på date og sådan noget, der mm. følte jeg sådan lidt, der var, at okay, nu er vi på date, og, og jeg er jo mand, og sådan ja. jamen, så må ja. jeg jo betale, også selvom jeg havde en løn, der lige kunne betale min husleje, jamen, ja. så må jeg jo give de her ja. fire øl. Ja. Altså, i mean, men der synes jeg sådan, også, at det er færdigt, at, at, at man gør det på budget. Altså, man kan jo gå på date på alt Man behøver mm. ikke at ud på at spise på restaurant. Man kan jo bare købe nogle øl og sætte sig et nice sted. Det, er det. Altså, ja. det synes jeg, at bare der er et toilet, så, folk, altså, så, så, så, så man som pige ikke skal sidde i en busk, før det bliver mørkt. Og nogle børn, der i en årsken, <laughs> ja. når man hygger. Det kunne også være rigtig dejligt. Ja. Men, men så, så der er jo masser af i det. Altså sådan, så, så jeg synes, det er vigtigt, at der også er altså, en, en eller anden form for, for lighed. Mm. I, i datingcirklen hvis man mm. går på mange dates sammen. Altså husker man selvfølgelig også, om man er kvinde eller mand, at den, der betaler sidst, så, så deler man det op imellem. Det er klart, det er også en ja. Okay, så er der en, der skriver her. Øh, du skal altid vente, på, øh, vente med at svare på en snap eller på en besked fra en fyr. Pinligt at svare hurtigt. Altså, jeg svarer med det samme, men det, det, det Jeg tænker, at jeg, det er sådan noget, der har jeg sgu ikke så meget tanke bag. Jeg synes kun, det er etære, hvis du har en samtale. Altså, hvis du har en samtale i gang, og man kan mærke, at personen, der konsekvent går nogle par minutter inden... et par minutter er måske... Okay, lad okay. okay. 10-15 minutter ja. slet, og du har en samtale kørende, så er mm. sådan noget, stop nu. Men jeg har det ja, også sådan, hvis nu. du vil med en person, og hvis du har lyst til at høre fra personen, så skriv dig. Altså, ja, og det er... Det... Du ved, det, det, jeg er også den forkert at spørge med det der. Altså, Nej, jeg fordi det, jeg, jeg, jeg tror virkelig bare, det, det er bare den der klassiske med, med altså sådan, det, det er jo øh, reglen, den der dansen, om man vil. Dating dansen. Ja, vi med du, Så var han Så var han øh, fire timer om at svare på min sidste, før han åbnede den, så skal jeg også vente minimum fire eller fem timer med at svare på min... Altså sådan, men jeg kan også lige så godt være ærlig ligesom på disken og sige det, som det er. Jeg har heller aldrig nogensinde danset den dans, fordi at jeg har været for det Jamen, jam, Eller for ivrig. Mm, jeg gider ikke dans. Altså, jeg svarer bare. Ja, og så går ja, jeg så og venter ja. fire timer mere, og så svarer jeg igen. Ja, og så kan man få <laughs> ja. mere og mere plovner, på. <laughs> ja. Så jeg danser med mig selv. Ja, ja, ja. Men, men, og det har været en lidt kedelig dans nogle gange, men det kunne også have været, altså til gengæld at den blev lidt kortere, den dans. <laughs> ja, altså, ellers en meget lang dans mm. om den varme grød. Altså, ja. Ja, ja, ja. Så... så så, så jeg synes, at det, jeg, jeg kan sagtens sætte mig ind i tankegangen øh, bag det der med, at man ikke må svare for hurtigt, fordi man ikke må virke for ivrig, og fordi man skal spille kostbar. Jeg tror, jeg også det gavne, Men jeg i tror også, mere end det gavne. Jeg synes klart bare, at man skal spille med åbne kort, ja. og, og, og altså, svare, og når man guess. har lyst. Ja. Og hygg. Mm. Og, og gøre, hvad man vil. Det er skulle da også totalt anstrengende. Altså. Og så kan man jo skrive sig selv bare i øret, at hvis personen, som man skriver med, er sådan en, der er blevet med van en halv dag om at svare, så er det måske ikke lige de det. Mm. Mm. Ja. Right? Ja. Det vil jeg sige. Ja. Skal vi tage en sidste? Ja, yes. lad os gøre det. Aflyser man en aftale, så er man også den første til at tage initiativ til en ny aftale. Den holder. Jeg var også sige, den holder. Og der ja. er ikke mere Back. til mig, fordi det, det gør den altså. Jeg synes, at den ja, holder. Og vi knipser her. Men og Men, ja. men altså, det er også fordi, hvis ikke man hvis ikke man tager initiativet til den nye aftale... Så, så kan man jo som anden parten godt lige pludselig føle, at okay, at det er det fordi personen prøver at udsluge vores indskæb? Mm. Enig. Ja. Enig. Altså det kan sætte rigtig mange tanker rigtig i mange gang. Rigtig mange tanker. Og for en som mig har jeg kan tænke rigtig mange tanker, selvom ja, man forligger sig. Så man... så sådan. Jeg kan ikke lige alligevel, og hvis mm. man så måske endda får en ny aftale op i fællesskab og den også bliver aflyst og personen ikke siger sådan, men jeg vil vildt gerne her eller her eller her, så begynder man jo at tænke sådan du vil jo ikke være min ven. Ja, og nogle gange mm. kan jeg få, de sjældne gange, jeg oplever det, kan jeg også få sådan en, nej, men så må du nu komme ja. op med det. Ja, ja. nu, nu gider jeg sgu ikke mere. Nej. Mm. Altså, kast i. Så må du, nu har jeg forholdsvendt to det gange også lidt på skrift, står der og skriver, mm. ikke? Så må du lige. Ja, ja, det er også lidt ydmygende på en eller anden måde. Bliv ved med at sådan, og... Ja, og bliv ved med at prøve at, række, at holde og, ved, at række og række ud, ud. Og den her arm, ja. der bare bliver smidt væk ja. igen. Altså, skudt væk. Jeg synes også, den holder ja. 200 procent. Yes. yes. Ej, okay, drenge, jeg synes lige, vi skal tage en sidste. Fordi det er den her, og den kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I synes om. Når man deler mad to mennesker imellem, mm. så er der en, der skærer, og en, der vælger først. Mm. Hvad synes I om den? Jeg synes, den er super superfin. Jeg føler, at det her det var for Julian, blækregning med hans far Ej, i det, var det virkelig. I klasse. Jeg virkelig. sige angsten i dine øjne. Type, der, er der var noget klogt brygge. Ja, det minder lidt om noget brygge det her. Forstår du, hvad jeg mener, jeg, jeg tror godt, jeg forstår, altså, hvad du Der er. er en kage, og vi to skal dele mm. den. Og for at jeg ikke skal leve træk nummer et... Mm og være den der skærer ud og så du ved sådan, øh, så har jeg ikke skåret dem lige store eller hvad ved mm. jeg og så b tager jeg ja. så, det største stykke jeg har skåret ja, ja. så er reglen, at jeg skærer altså, men du først. Ja. Nej, du, og så vælger først nej så b vælger du og det er, jo, det er jo noget man gør sådan at den der skærer gør sig rigtig umage for at gøre stykkerne lige store ja, ja. fulder så og og personer skærer også fucking kerne og stykke jeg synes, den holder 2.000 bort. Jeg vil også sige, det, det, jeg vil en sige den holder, fordi at, hvis jeg står og skar, så vil jeg også altid rundt om bordet tilbyde dem, der var altså, sådan som hosting og sådan noget. Så jo, den holder for mig også. Men først skal jeg faktisk gerne lige spørge, sådan, gør I nogensinde, hvis I tallerkenen retter noget eller et eller andet, sådan, står I mens I gør det og udsætter hvad for en I gerne selv vil have? Ja, ja 100 procent. <laughs> det gør jeg også. Og jeg er altså, Men jeg er begyndt på at være sådan, okay, jeg vil rigtig gerne have den her. Det kommer lidt an på, hvem jeg er sammen med. Men sådan, okay. nogle gange er det sådan, ja, for de man, nu må folk jo komme ind og tage, og så må vi se. Min egen er tilbage altså det, jeg vil gerne vil have. Ja. Eller også så begynder jeg at gøre mig ekstra umage for at gøre dem alle sammen lige gode, sådan at jeg i hvert fald ikke risikerer at ende med en dårlig. Men mm. nogle gange, så tager jeg også på den. Ja. Men jeg er enig i, at det kommer an på, hvem man har ja, er er samlet. Ja, ja. ja, når, når, ja hvis det var også tre, så tager, skulle du her. se mig skære ud og tage hele kagen til mig ja. selv, og så har jeg ikke kunnet et stykke. Så har vi i der er, så, der er i meget i meget der ja. sidder jeg op, vi her <laughs> med to tommen. Ja. Okay, nå, men øhm, vi er færdige. Vi skal jo ud og se fodbold. Ja, ja vi skal. Vi skal Ach, ja. se Simon spille øh, pokalkamp. Det glæder jeg mig til. Ej, helt godt. Her, og så kigger jeg øh, ja. over du Nu kan godt. jeg godt se himlen og grå skat. Men det er blot herovre. Det er en stor grå sky, der lige om lidt går hul på, når jeg skal ud og luft hundene, så det glæder jeg mig til. Ja. Rejligt. Hold da op. Uh, ja. En, en princippet er også, synes jeg, at hvis man er hos nogen i en lejlighed på Hamburg, der ligger på Gørende så øh, og de har nogle hunde, og den ene, den, der slukker. bor i lejligheden, skal, skal ud og lufte hunden så synes slukker. jeg også, at en af reglerne kunne være, at der var en af de to venner, der var på besøg både gratis og fik gratis mad, når de var i lejligheden. Der gik med og ud og luftede Kan du mærke, dårlig, som de ja, bilen, eller sådan, det er dig, søster Lasse, der gør det? Men, men det var jo mig i går. Også. Ja, men sådan er Jeg det. Synes, men det der regel, reglen, reglen og håndlaget. Klem, klem, her. Ja, ja. ja, vi er færdige, vi slukker. Farvel.